З цими молодими Бевзями, Демком та Іванцем не перемовилися словом про те, що тисне на серце. На кожне скивування головою навперестриб. «Пане сотнику! Пане сотнику!» Мов би немає в мові людській більше слів, окрім цього сотника. Голови їхні, мов хати, обставлені товстими глиняними стінами, крізь які не проб'ється ні дощ, ні вітер, ні сніг, ні Божа благодать. Не може в цих головах проблиснути передбачення того, що... Буду я великим гетьманом, що один із них стане генеральним осавулом, а другий дошкребець навіть до гетьманської булави, хоча й матиме згодом кінець гідний жалю. Та де ще те все, а тим часом дорога далека і повільна, і в такій дорозі гаразд було б мати коло себе душу близьку. Коли вже й не таку близьку, що й самому страшно подумати, то бодай доброго співрозмовника». От як давній дру мій львівський, Саміло, якого з донацька стрів на січі простим писарем. Як та ти, пане Самуїле, з Єзуїтів та вскочив у козацтво? Та ти ж, пане Зенобіє, чи не так само? Тоді в колегіумі ми товаришували, хоча був він на кілька років молодший. Невисокий, велицюватий, як татарин, жовті очі, наче прорізані осокою, сам жовтий, ніби горщок обпалений у горні. Вічне полун'я бурхає в ньому, непосидючість, сприт, сметикуватість. Спудеї, зуїдчики, здивіше були раховиті й капасні, як коти. Ніхто нічого тобі не порадить, не дасть, нічим не поможе. Кожен для себе, кожен так і зирить, як урвати з цього світу тото -то модо, як вчив преподобний Ігнатій Лойола, засновник ордену і перший його генерал. Примітка «тото модо» в будь-який спосіб латинське. Тільки Саміла виявився товаришем незрадливим, готовим помогти. А ще мені треба було часто вириватися за мури колегіуму, за фурту єзуїцьку, то намовляв Саміла добровільно викликатись на чергування біля фурти. І він випускав мене і впускав, так що ніхто не віддав, і одного разу не впіймана мене в моїх потаємних відлучаннях. О, та фурта язогіцька! На полту, на соковиті луки, у звабливу темряву, де дух молодої трави і дівочого молодого тіла. В райськім городі росла лилія, а хто садив? Панна Марія. Як садила, так садила, лилія сі розцвіла. Ай-ай! Всі люди були молодими, та не всі вміють зберегти молодість душі. Хто збереже, щасливий. Починати ж треба з самої молодості. Ще Платон у республіці над усе став темперамент юності. В небесах анголи невпинно наближаються до весняної пори своєї молодості. Так що найстаріші з них здається найбільш юними. Оскільки в пеклах я вже побував і вернувся звідти, і виніс душу молодої. Не всі вернулися. Чи ж я їхній посланець? Після ці цори не думав, що й житиму. Коли відірвано мене одубитого батька і опинився в бусурманській неволі, то вже вважав себе, мовби мертвим. Але турки примушували своїх бранців жити далі, Дуванились здобич, виділяючи більшу частину не для воїнів і їхніх беїв, а передовсім для Стамбула, для султана, його візирів і вельмож. Так став я власністю незнаного мені капудан Паши, начальника всього султанського флоту, і кинуто мене гребцем на галеру, і кілька місяців прикований був я ланцем до тяжкого, як недоля весла, Знову волів радше вмерти, ніж так жити і мучитися. Але знову зоря зійшла наді мною. Помічено мої здібності в мовах, внесено ту вість, аж у вуха самого капутан Паши. Пізь Стамбула прийшло веління звільнити мене з галери і приправити до двору самого Паши. До кінця днів моїх бачив себе у снах гребцем на галері. Плакав тужив разом із своїми товаришами, і щоразу сон той бував перед якимсь нещастям. Капуданів двір був у дільниці Стамбульський Касим Паши по цей бік Золотого Рогу. Так що ми цілий день могли видивлятись на синюваті пагорби великого міста, з купами його мечети, безладними будуваннями і ще безладнішими базарами, на які іноді їздили для закупів. Хто був той Касим Паша, іменем якого звалася Дільниця, що в ній я мав жити. Казали, що жив у часи султана Фатіха, який завоював царгород і зробив його столицею бусурманською, назвавшись Стамбулом. Мабуть, помагав Фатіхові у морській справі, бо іменем Касим Паши називалася і гавань на Золотій розі, і башта маяку за затоці, і мечеть на базарі. А що мені було до усіх тих пашів, знаних і незнаних, Хто і чим міг би відшкодувати для мене, бодай один день неволі. Але ж мав не один і не два дні, а цілих два роки. Два роки рабства для тебе, молодого, дужого, вільного думкою і призвиченням однаково ще двісті років поневолення для цілого народу. Ой ти, козаче, козаче супруни, де ж твої пригромкій рушниці? Гей мої рушниці у хана в світлиці, сам я молод у темниці. Приниження, тупе тваринне існування, прокляття, прокляття. Смерть тут була б найвищою справедливістю, навіть коли мав отримати її від рук несправедливих. Я жив далі, але не було то життя, так само як час мій став безчасом. Він рухався разом із сонцем. А відмірював всі відстані між двома казанками рисової чорби, яку мені дава на щодня, щоб я таки жив, чистив кони вельможному туркові, водував їх, напував водою, проводив, щоб не застоювалися, мастив зброю,